23. Legea clientului Clientul acționează întotdeauna în așa fel încât să își satisfacă interesele, căutând să obțină cantitatea cea mai mare și calitatea cea mai bună la cel mai scăzut preț. Aceasta nu reprezintă deloc o problemă. Este un simplu fapt al vieții comerciale. Clienții doresc cât mai mult în schimbul unui preț cât mai scăzut și cumpără de la oricine cred că poate să le ofere cel mai bine acest lucru. Și au întotdeauna dreptate. Pentru a supraviețui și progresa în afaceri, trebuie să aveți în fiecare zi de a face cu clienți egocentrici, capricioși, nerăbdători, care caută ceea ce vor ei, când vor ei și cum vor ei și care în orice moment se pot duce în altă parte. Ca și dumneavoastră de altfel. Apropo. Este important să facem o distinție între fapte și probleme. Un fapt, prin definiție, pur și simplu există. Este o parte inevitabilă a vieții. Este ceva ce acceptați ca atare, ca și vremea. Pe de altă parte, o problemă e ceva ce poate fi rezolvat. O problemă e ceva ce poate fi înțeles de inteligența și imaginația dumneavoastră. În afaceri este foarte important să separați faptele de probleme și să nu deveniți supărat sau iritat din cauza unui lucru în privința căruia nu puteți face nimic. Evenimentele care au avut loc în trecut sunt fapte. Singurul efect pe care îl puteți impune asupra lor este să le interpretați și să reacționați în fața lor. Ce contează este ceea ce faceți acum, nu ceea ce s-a întâmplat sau cine e vinovat sau ce ați fi putut face într-un mod diferit. Primul corolar al legii clientului este Clienții sunt atât exigenți cât și nemiloși. Ei recompensează din plin acele companii care îi deservesc cel mai bine și contribuie la falimentul companiilor care nu o fac în mod corespunzător. Sam Walton a afirmat Cu toții avem același șef, clientul, care ne poate concidia oricând, hotărându-se să cumpere din altă parte. Oriunde vedeți o companie în pragul falimentului, vedeți o companie ai cărei proprietari nu au fost capabili sau nu au fost dispuși să își adapteze ofertele pentru a satisface un număr suficient de clienți la prețuri care să le permită să își continue afacerile. Clienții s-au îndepărtat încetul cu încetul, le-au povestit prietenilor despre experiențele lor neplăcute și nu s-au întors niciodată. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Clienții se poartă întotdeauna rațional, urmând calea cea mai ușoară pentru a obține ceea ce vor. Clientul este foarte inteligent și de obicei știe ce este în interesul său. Decizia clientului este întotdeauna rațională din punctul său de vedere. Atunci când începeți să faceți afaceri, viitorul dumneavoastră financiar va fi la discreția clienților pe care va trebui să îi satisfaceți în fiecare zi. Numai satisfăcând în permanență capriciile și dorințele clienților dumneavoastră, veți reuși să supraviețuiți și să progresați în afaceri. Cel de-al treilea corolar al legii clientului este Planificarea corectă a afacerilor începe întotdeauna prin plasarea clientului în centrul atenției și al discuției. Oamenii din cadrul companiilor manifestă tendința periculoasă de a pierde din vedere gândurile, sentimentele și nevoile clienților. Au tendința de a discuta doar în cercul lor și de a asculta numai unul de celălalt. Pierd legătura cu realitatea reprezentată de clienții lor. Atunci când vorbiți despre planurile legate de produse și servicii, întrebați-vă în permanență. În cazul în care clientul ar sta lângă noi și ne-ar asculta, ce ar gândi? Ce ar spune? Ar aproba sau ar dezaproba ceea ce plănuim să facem? Fiecare dintre noi are un client, iar unii au chiar mai mulți. Clientul de bază este persoana care determină cât de mult sunteți plătit și cât de repede sunteți promovat. Dacă sunteți director și aveți oameni care lucrează sub conducerea dumneavoastră, membrii personalului vă sunt de asemenea clienți. Fiecare dintre noi are un client, fiecare este implicat în satisfacerea clientului. Nivelul succesului dumneavoastră este determinat de măsura în care vă satisfaceți cei mai importanți clienți. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu toți clienții dumneavoastră, atât cei din interiorul cât și cei din exteriorul companiei. Notați numele șefului dumneavoastră, precum și numele celorlalți colaboratori, clienți, persoane de contact din exterior, al fiecărei persoane cu care aveți de-a face, prin aceasta înțelegându-se și propriul personal. 2. Întocmiți chiar astăzi un plan pentru a vă crește într-un fel sau altul valoarea în fața celor mai importanți oameni. Ce rezultate v-ar plăcea să realizați în relațiile cu acești clienți? Hotărâți-vă să faceți ceva în fiecare zi pentru a crește nivelul de satisfacere pe care și-l doresc clienții dumneavoastră cheie atunci când intră în contact cu dumneavoastră și cu compania.